L'any 2015, que és l'últim any d'aquest mandat, és significatiu. Hem passat un procés de crisis. Feixuc Vam començar amb una situació dura i difícil en elè hi havia un dèficit inicial a l'any 2011 important que hem tingut que anar compensant. La relació entre les ordenances i el pressupost és evident, en la mesura en què, l'increment de les ordenances suposa un increment d'ingressos, salvo que hi hagi una davallada tan brutal de l'activitat econòmica que ni ho permetés. El fet és que eh, hem anat fent cada any un increment que només era l'IPC, és a dir, mantenir el nivell adquisitiu del propi Ajuntament, si és que es pot dir d'aquesta manera, o com a mínim el nivell de eh, la possibilitat de prestació de serveis. Excepte aquest últim any, en el que, congelem totalment totes les taxes i impostos i preus públics, excepte l'IBI, que es rebaixa al tipus un 10%. Un 10% que permet compensar una alça dels valors catastrals que ens venia imposada des del Ministeri d'Hacienda i que, per tant, nosaltres el que fem és compensar-ho per tal de que el rebut d'aquest any que ve sigui d'increment, és a dir, que surti la mateixa quantitat que hi havia en el 2014. A part d'això, s'han fet algunes modificacions que permetin les persones amb família nombrosa tinguin millors condicions, és a dir, que puguin accedir a més facilitats a determinades subvencions, s'incrementen les valoracions d'aquelles propietats que puguin tindre, de tal manera que fins ara era, si diguem, 110.000 euros el pis de propietat, el màxim que podien tindre per accedir a una subvenció, en aquests moments passen a 130- 140000 segons les categories de família nombrosa. Això, evidentment, permetrà que hi hagi més famílies que puguin accedir-hi. A part d'això, doncs, petits detalls, com per exemple el fet que l'Auditori Caputxins, que es preveu que estigui en funcionament, sigui d'ús lliure per a aquelles entitats sense ànim de lucre Eh? i ja eh, l'altre són qüestions eh, de detall que ens permetran tot conjuntament, tal com deia les ordenances, són la primera eina que aprovem per després arribar als pressupostos quina previsió és presentar-los el dia 2 de desembre en el ple municipal eh? el pressupost d'aquest any que ja sabem que pujarà quelcom més de 50 milions d'euros, eh? és la primera vegada que se supera aquesta xifra, i que permet assumir un pressupost, si l'any passat ja va ser un pressupost molt social, perquè vam incrementar més del 20% els pressupostos de l'àrea social, aquest any tornem a arrablar i tornem a incrementar pràcticament un altre 20% aquests pressupostos, de tal manera que menjadors socials ajuts a famílies i prestacions de tota mena, eh, puguem cobrir aquests dèficits que hi ha en aquests moments de famílies que ho estan passant molt malament. Hi ha alguna altra partida que pugi? Pràcticament totes les partides excepte, diria que presidència eh, tenen algun increment el social és la que més eh, s'incrementarà però serà molt significatiu també si no canvia molt la cosa d'aquí a la presentació a les inversions municipals que aquest any passat eren d'un milió aproximadament i l'any que ve aquest any 2015 en principi està previst que siguin lleugerament superiors a 2 milions d'euros aquestes inversions eh, i totes fetes amb càrrec a pressupost ordinari eh, sense endeutament l'Ajuntament no s'endeutarà per a fer aquestes inversions això significa que Aplicats aquests dos milions a conceptes que no fossin d'inversions, eh, per entendre'ns, per a fer aparador, eh, que determinats ajuntaments podrien tindre la tentació en un moment d'eleccions de fer aparador, i em refereixo a fer despesa, no? pues aquestes van destinades a inversions, inversions importants. De Detenés alguna inversió? Bé, eh, hi haurà una continuació dels plans d'asfaltatges i voreres, hi haurà tot un reguitzell de petites inversions en temes d'administració electrònica eh? i altres que eh, em reservaré perquè pugui haver-hi eh, alguna sorpresa en el moment en què fem la presentació L'administració electrònica l'any passat bueno, aquest any i l'any passat sap, van, van han quigut eh, dos cops no?, a partir d'administració electrònica o un, Rebaixada? Un... Sí no. Nosaltres eh, la van mantenir el que passa és que bueno, hi ha hagut algun departament que no s'ha gastat tot el que tenia a disposició per a poder arribar... Aquest en que ve, en principi, eh, si tot va com està previst, i jo crec que ho estem forçant, seria que ja la factura electrònica entrés en funcionament, de tal manera que tot el procés administratiu de eh, la despesa tingués aquesta mecànica de funcionament electrònica que permetrà una agilització i que el paper rosa, com se'n diu ara, del tríptic de la proposta de despeses, tot això s'elimini i passi a cada departament eh, automàticament, electrònicament, i es validi des de cada departament, es firmi electrònicament i retorni en comptabilitat, de tal manera que eh, escurçaríem els tràmits i estalviaríem eh, un dany en els boscos Eh, en tant que hi haurà estalvi de paper, important Entenc que amb això es poden uh, unificar proveïdors? Unificar proveïdors? És, és, és, és a dir, uh, uh, estalviar, uh, estalviar i uh, les, les partides de cada uh, departament a ajuntar-les? És que hi havia alguna cosa? Uh, bueno, amb... El que es permetrà això serà que uh, en aquests moments hi ha departaments que es uh, intenten controlar Uh, quin uh, ha estat el seu nivell de despesa i ara el que podran fer serà accedir automàticament a les partides i veure les uh, factures que ja s'hi han uh, gastat eh, i el, la partida, l'import que els hi queda encara disponible. Eh, per tant, tindran accés, sense poder, evidentment, entrar en la comptabilitat, però tindran accés i uh, hi haurà un millor uh, control de tot aquest procés. Més transparència eh, per a l'usuari? Estem treballant d'una manera formal en eh, implementar la llei de transparència. Tenim una persona específicament destinada a omplir de dades tots aquells departaments i tots aquells punts que ens obliga la llei de transparència. Per la nostra part, nosaltres anem penjant en eh, la web la nova web, que com sabeu està en aquests moments pràcticament enllestida, permetrà fer un salt qualitatiu important amb el poder donar informació perquè estarà més visible i més accessible. Però eh, ja estem fent aquest esforç de tal manera que la gent tingui la informació en el seu abast. Bueno, I bona prova són... Uh, aquells, uh, aquelles persones que des de l'associacionisme o des de la participació volen i tenen i o ens reclamen en alguns moments uh, que els hi passem qualsevol tipus de documentació que és totalment oberta jo reclamaria i dic reclamaria més participació ciutadana i això ho faria des del punt de vista de regidor ara i des del punt de vista de la política de, que la gent uh, entri més en política, perquè la política l'hem de fer entre tots. Els beneficis aquests que es van presentar l'any passat, els mantindreu eh, aquest any? Totes les bonificacions... Doneu, doneu una segona oportunitat a les bonificacions aquestes que deia Joan. En principi són permanents, salvo que es modifiquin eh, per algun motiu concret. Llavors, eh, des de cada un dels departaments, per exemple, el tema de compostatge, Medi Ambient, eh, que faci una campanya promovent que hi hagin més persones que practiquin el compostatge i que ens reclamin aquella bonificació que poden tindre llavors per la recollida d'escombraries i tantes altres no? les que estan en ordenances